entzun testua Ilabete da Gabriel García Márquez idazle Kolonbiarra hiltzela. Da ilabete pasata gero tarte guztiau pentsatzeko eta sormenerako erabiltza omenaldea ingo diote lizarriren baratzan. Osoliz padron kaixo. Ja, xe kaixo egun on. E, Gabriel García Márquez buruz gauza asko esan dira, no. bestea beste errealismo magikoaren sortzaile zela, baina berak esaten zuen, berak egiten zuen gauza bakarrazela bereamonaren historia kontatzeko modu hori berak idatziera eramatea. Ba, ala, ala, ala, itortu zuen eta gero Osango izut zeatik, aurretik e, nahi nuke, e, bueno, a ber, labur, bitz, errealismo magikoa zer den e, pixkat, e, azaldu ez da erresa definitzen, e, ba, ez da zientzia fikzioa, ez da e, fantasiasko generoa, ba, eta ere gauza bitziak edo oso ez oizko gertakariak, ez da lan zendira horrelako historioetan, ba, modu seriobatean esan da ba, osagai magikoak errealitatearekin hasten dituen fikziozko estiloa dela, esan daiteke eta idazten direne istorioek fantasia ba benetako egia bezala irudikatzen dute eta pertsonaieek mundu errealeko alaoak e, aportu egiten, e, egiten dituzte alako poetika oso irudimentua dela esan dezakegu ba sustraiak surrealismoan e, lotzen dituena baino baino ez era batez baitu errealitatearekin e, gustiz e, apurtzen baizik eta lausotu egiten ditu e, errealitatearen eta fisioaren arteko mugak eta batez ere errealitatearen gaineko ikuspuntua Hors! haberazteko. Gola pixka serio esplikatuta, eh? Hala ere, eztabaida tabeida izan daiteko ez realismo magikoaren jatorria zazita? Ba, eta ipatudezua morarena eta, bueno, aitatasunaba beti Gabriel García di, eh? Gabriel García Márkez imaten zailo, eta, bueno, nik asko maite dut García Márkez eta arke idatzi duen guztia baino, oker ok erregoteko beldurri gabe esan dezakete errealismo, errealismo magikoaren jatorria Galizine, Galizian Galizian <laughs> dagoela. Galizian, da zerrati Galizian? Bueno, esan, asmatu asmatu, etzan, e, ala, e, ala, asmatu bat duzmatzeko premialiketzeko elako, ez? Be? Ameriketako, ba, indigenak, ba, deskuretzeko be. ba, premialiketzekoen Bezal, asane dudana da e Galizian, e realismo magikoa oiko, oiko gauza izan dela beti, ez? egoera naturala da han, eta modu arrunt eta normal batean bizi izan dugu lan horre horrele sartzen da izez. Beste, edo non zinezko tzat bat diren gertakariak anormaltzat edo eta jotzen ditugu eta inorez da han e arduratzen bat gauza konela edo horrela zergatik diren esplikatzea ze. A eh? ber, e, adibideren bat. Bai, adibidez, begira, ba bizidunen eta hilakoen arteko harremana eta eta elkar bizitzaan Galizian oso osasuntsua eta positiboa da. Eta hori horrela da eta eta kitxo eregatik eh? esate dizut ba, niri eta edo, edo nide galiziartasunari, ez? Ba ez hitza igula gauza berria edo magikoa edo ez ezaguna egin gaztia Markezeek idatzitakoa eta are gehiago, ez? Daren aipatu dezun amona, tranquilina igualan cotes, eh, horik eh, Garcia Marke ne amunaren Galiziarrak ziren eta garcia markezezek berak aitortu zuen ba alengandik jasostuela gauza harrigarriak benetakoak balira bezala ba kontatzeko bere modua bueno fiskatona ekarrita izango litzake gure birra birramonen amone kontatu zuten bezala bai ez eh? anbotoko mari ikusia zutela sadantzadik gabe Illa bete da Gabriel García Márquez idazle Kolombia railtzela Illa bete pasatagero tarte guztiau, pentsatzeko eta sormenerako menerako erabildita umen aldea ingo idote Lizardiren baratzen, pasoliz padron, kaixo? Ha, sekaixo, egun, ola Gabriel García Márquez buruz gauza asko esan dira beste beste errealismo magikoaren sortzaile izan zela baina berak esaten zuen, berak egiten zuen gauza gakarra zela bereamonaren historia kontatzeko moduari berakidatzera eramatea Ba, ala, ala, ala, itortu zuen eta gedo esango dizut zeatik. Aurretik e, nahi nuke, e, bueno, a ber, labur, bitz, eta e, realismo magikoa zer den e, pixkat, e, azaldu ez da erresa definitzen e, ba, ez da zientzia fikzioa, ez da e, fantasiasko generoa ba, eta ere gauza bitziak edo oso ezoizko gertakariak ez da lan zendira horrelako historioetan, ba, modu serio batean esan da ba, osagai magikoak errealitatearekin hasten dituen fikziozko estiloa dela esan daiteke eta idazten direne historioek, fantasia bat benetako egia bezala irudikatzen dute eta pertsonaiek mundu errealeko arauak eh, apurtu egiten, egiten dituzte, alako poetika oso irudimentzua dela esan dezakegu bat, sustraiak surrealismoan eh, lotzen dituena baina ezera bat ez baitu errealitatearekin guztiz eh, apurtzen baizik eta lausotu egiten ditu eh, errealitatearen eta fizioaren arteko mugak eta batez ere errealitatearen gaineko ikuspuntua haberasteko, ola pixka serio esplikatuta, eh? Ala ere, ez tabeida, izan daiteko, ez realismo magikoaren jatorria hasita. Ba, eta ipatu dezua, molarena, eta bueno, aitatasuna, ba, beti Gabriel García di, eh? Gabriel García Markezi ematen zaio, eta bueno, nik asko maite dut, García Markez eta arke idatzi duen guztia, baino oker ok erregoteko beldurri gabe esan dezaket e-realismo magikoaren jatorria Galizine, Galizian Galizian <laughs> dagoela. Galizian da zerrati, Galizian? Bueno, esan asmatu-asmatu etzan eh, ala, eh, ala bat duzmatzeko premialiketzeko elako, ez? Be, Ameriketako ba indigenak, bat deskuretzeko be. ba premialiketzekoen. Bezala, asan dudana da, e Galizian, e Realismo Magikoa, oiko, oiko gauza izan dela beti, ez? Egoela, naturala da, han, eta modu arrunt eta normal batean bizi izan dugu, lanie horrele sartzen naiz, ez? Beste, edo non zinezkotzat bat jotzen diren gertakariak han normalzat edo, jotzen ditugu, eta inorez da, han, eh, arduratzen bat gauza konela, edo horrela zergatik, diren explikatzea. A eh? e, adibideren bat. Bai, adibidez, behira. Ba, bizidunen eta hilakuen arteko harremana eta eta elkar Galizian oso osasuntsua eta positiboa da. Eta hori horrela da eta eta kito eregatik eh? esate dizut, ba, niri eta edo, edo nire galiziartasunari, hartasunari ez? Ba, ez hitza igula gauza berria edo magikoa edo ez ezaguna egin gaztia Marquezek idatzitakoa eta are gehiago, ez? Daren aipatu duzun Amona, Tranquilina igualan Cotes, eh, horik eh, Garcia Marquez amonaren arbasuak Galiziarrak ziren, eta García Marker berak aitortu zuen haren ba. gandik jasostuela gauza harri benetakoak balira bezala ba, kontatzeko bere modua. Bueno, fiskatona ekarrita izango litzake gure birra amonen amone kontatzeko bezala, baiet, anbotoko marik zuten. zutela. Zalantzarei gabe. Amaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan.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 entzun testua Bueno, Taizebartzeninarekin orain artearekin jarraituko dugu, eh? Gerrilla gelsek daukan erakusketa hori, erregegunera arte Bilboko Alondegian Guerrilla Girls. Bai, e, ikus mina, handia sortuzuen, erakusketa alondegira etorri zenean, gorila maskarak jantzita, traje beltze zagertu ziren, or, inork ezagutzeko moduan etzirela eta diskriminazioaren aurka lanean ari biren artista hauek. Hor ikusi ditugu esatebaterako posterrak, poster bai. iztugarrian diak. Bai, ba, esan dezun bezala, posterrak egiten dituzte, bueno, irudiak dira, horrela, oso, oso erakargarriak, ez, segituan arrapatzea dituzunak begiakin, eta e, irudiak egitea dituzte e, posterretan, pankartetan, postaletan ere bai, eta gero erabiltzen dute askotan testu asko erabiltzen dute eta asko erabiltzen dituzte estatistikak. Eta adibes, oso ezaguna da posterrizugarrian dibat. Hora gertzen da ingres pintorearen e, odaliska emakume biluzi bat, baina aurpegien gorila maskara bat jarri diote eta ondoan itzabek ditu. Biluzik sartu beharra dira emakumeak Metropolitan Museoan, arte garaikideko ataleko euniko irua baina gutxiago dira emakumeak. Biluzion euniko larogeita bostaldiz emakumezkoena da. Tardoma, bun, erabiltze dute modu hau oso zuzena eta oso nahiko bortitza dena hartaren munduan dauden botere estrategiak eta representazioa estrategia horiek eta emakumeak historikoki eta gaur egunere ba, alde bat utzi dituztenak agerian usteko. Eta askotan erabiltzen dute hori bai umorea eta ironia ez eta eskerrak. Ze bestela batzutan nahiko gogorrak dira eta beldurgarriak emate dituzten datuak. Baina nahizea barzen inari zer baitek eman dio atentzioa bereziki. Ba pixka eta astoratu egit nahue dan da ba, erakusketa berez oso kritikoa dela beraien lana oso oso kritikoa da ez eta jende askok badiru die ikusi duela erakusketa hori testu la gure testu inguruarekin inola zure lotu ba badiru dide, bai politikariek bai kulturantolatzaileek bai komunikabide askok Ba, beste galaxia bateko kontu bat izango balitz bezala hartu dutela, ez? Interesgarria, baina rotza. Ha, New Yorken gertatzen da, gurekin iztaka zerikusirik, ez? Baina, berez, pentsatu beharko genuke, kerriak helsek, Nueva Yorko horretan, hain dela, hogei urteko New Yorko horretan aldarrikatzen zutena, gaur egun gertatzen dela, gure inguruan, ez? Alon oso oso hurbil. bilbon bertan ba, a, adibidez, arte museoak, azken amar urteetan, ez emakume artista bati, erakusketa bat behar askeni, eta berroa eta sortzi banakako erak itu berezkan urtetako arte garaikidetako erosketetan 2011 arte arteta, osea bat 2011 artean, ba arte garaikideko lanak emakumeenak bakarrik esan dira eguneko zazpi. Eta norbaitek pentsatzen baldin badu, bueno, igual eske emakume artista gutxiago daude. Ba jakin dezatela arteerretako fakultatean orain dela ja urte mordoska eta mordoska igualdia 20, emakumeak e, ikaslen erdia baino gehiago direla eta gaur egun bi heren dira. Ta claro, ai gea bilduma publiko batez. Bati buruz bat hizketan. Bueno, eta izabartzen nirekin orain artearekin jarraituko dugu, eh? Gerrila gelsek daukan erakusketa hori, erregeguner arte bilboko alondegian... Gerrillakars. Bai, eh, ikusmiña handia sortu zuen Erakusqueta etorri zenean, gorila maskarak jantzita, traje beltz ezagertu ziren hor inork ezagutzeko moduan etzirela ezta ta diskriminazioaren aurka lanean ari diren artista hauek. Hor ikusi ditugu esate baterako posterrak, poster istugarri bai. handiak. Bai, ba, esan duten bezala posterrak egiten dituzte, bueno, irudiak dira, horrela, oso oso erakargarriak, ez? segituan harpatzen dituzunak begiakin, eta e, irudieiek egiten dituzte e, E, posteretan, pankartetan, postaletan ere bai, eta gero erabiltzen dute askoetan, testu asko erabiltzen dute eta asko erabiltzen dituzte estatistikak. Eta adibiz oso ezaguna da adat, posterrizugarrian dibat. Hora gertzen da ingres pintorearen e, odaliska emakume biluzi bat, baina aurpegien gorila maskara bat jarri diote eta ondoan hauek ditu. Biluzik sartu behar aldira emakumeak Metropolitan Museuan, arte garaikideko ataleko euniko irua baina gutxiago dira emakumeak. Biluzion euniko larogeita bostaldi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 da, ba, erakusketa berez oso kritikoa dela, beraien lana oso oso kritikoa da ez. Eta jende askok badiru dire, ikusi duela erakusketa hori taztula gure testu inguruarekin inolazere lotu. Ba, badiru diri, bai politikariek, bai kulturan talatzariek, bai komunikabide askok Ba beste galaxia bateko kontu bat izango balitz bezala hartu dutela ez. Interesgarria, baina rotza. A, New Yorken gertatzen da data, gurekin iztaka zer ikusirik ez. Baina berez, pentsatu beharko genuke, kerriak alsek Nueva Yorko horretan hain dela hogei urteko New York horretan aldarrikatzen zutena, gaur regun gertatzen dela, gure inguruan ez, alon oso oso hurbil. bilbaun bertan ba, adibidez artederratako museoak azken amar urteetan ez emakume artista bati erakusketa bat berazkeni, eta berroa eta sortzi banakako erakusketa egin ditu. Berazkan amar urtetako arte garaikidetako erosketetan, 2008 arte arteta, oza, 2000 bat -2008, 2008 artian ba arte garaikideko lanak emakumeenak bakarrik esan dia eguneko zazpi. Eta norbaitek pentsatzen baldin Bueno, igual es que, emakume artista gutxiago daude. Ba, jakin desatela Arterretako fakultatean orain delaia ja urte mordoska eta mordoska igualdia 20, emakumeak e, ikaslen erdia baino geiago direla eta gaur egun bi heren dira. Ta, claro, ai gea bilduma publiko batez. Batu, Amaitu da entzungaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan. Hirugarren testua. Entzungaia bialdi zentzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak. Orain minutu tardi duzu galderak irakurtzeko. Irakurri galderak. entzun testua Bueno, ta gaur ez duguz Eztiguzualdein <coughs> guzpiliko eta egin gabe, Martin azpilikoeta. Jaure gizar. <coughs> Dr. Ibarruz agertzen da nunbaiten ere hola, ze latinez garaikartan ingelesa mm -hmm. bezalakoa zen eta mm -hmm. izengoiti horrekin ezautze zuten Dr. Ibarruz. Ekonomiaren aintzindari badakizuela, enesan dugu eh, gain gainetik baina Oscar Arantzabalek baliburu bat prestatu du, guri ere sekretupean zeukan era bate, Azpilikueta ekonomiaren aintzindari eta saria so duzu aste artean. Juan Zelaia saiakera saria, Zoriunak ezer oren hori eskergazko berri zure bai eta eta nola nola zi zinen nola ba, hurbil zinen bizion honen ganako askat bai zi zinen kartatzen diren kasualidade hoyengatik gu honkinien e, umeekin baldorbara erromandiko ikustera zalako batean ba azpelikotaren jauregia erakutsi zi duten edoan dan Eta aurrekaldean dauka estatua bat Jaioa herrian bertan. Bere Jaiotetxea bai, Barasoain bai, Barasoain bai. Inen, bai. Uh -huh. Eta orduan gainerak gero han jartzen du herriak du agintea eta esaldi pizkan daiko, bueno, mesanguratzua. Chokato egin dizu zuri. Bai, ez? berak politiko gero oso ideia aurreatua euskalako Europako herrien konfederazio batetas eh pentsatzeko ba, Katalanak eta Eskoziarak eta Naparrak eta bueno, ba horrengo denok Europan E, lagun moduan oso pertsona tipiko izan zen eh largo eta 13 urte harrapatu zitulako da garaiaietan oso raroa zen gaur egun normalagoa 1500 eta E, bera jaiozen mila lareun da larrogeta magian. Kolon ameriketa erdizten erdizten urte hartan, bera jaiozen. Uh -huh. Eta hil erroman mila gozteun da larrogeta zeian. Jende asko kezautzen du teologo eta jurista bezala, baina ekonomiaren atalori oso ezaguna zen, eta, eta bueno, hortik ba, piskatiratu dugu ikertzen, ikertzen, ikertzen. Bai, bai, eta orkitu nitsun bai, bai, perla hundiak, ni uste, pentsamendu ekonomiko modernoan gauza asko hortik dato zela, gero ere bera piskat bizionari okutxuare bat zeukan, Felipe Bigarrenen bankarrotak aurrikus izitzu eta gaur eguneko krisia ikusten duzu eta garai hartako testuak eta ematen du gaurko prentza ekonomiko irakurtzen kurten bai, Zugarria da. Nola gauza batzuk, beh ba, itze egiten den gastelerazarrean daude eta zati batzuk ere latinez, baina bueno, hitz egiten du hori zorrak-zorraren gainean e, desorden morala eta ekonomikoa. Bueno, eta, zikloak izaten omen dira zikloen, eta ziklo baita kovatizan mozena, eh. Bai, bai, bai, bai. Uh -huh. eta garai hartan zen Ameriketatik etorren urrea eta silarra. Eta aurrek ekarrizun segulako inflazioa esprezioek gorakain zuten guk betxe bizitzekin bizi izan degunaren antzeko zerbait, espekulazioa, burbugiak mm -hmm. Eta horren atzean zegoen lukurreri, azken batean, gara hiartan Elisa, interesen kontrakoa zen, ikustezulako, bueno, blekuzkan poseola, eta berak ikustezun merkataritzak behar zula, ba, askatasun pixka gehiago eta merkatu libereari ero zeamatea. Baina berak oso ikuspehi orekatua zeukan ekonomia. Gainera, eta... berak esaten nomenzun austaritate gutxiago eta azkunde gehiago, ez? Bai, hau da, estaduak parte hartu behar zun, eta ez utzi merkatuari askatasun osoa, Beraz, eh, gaur egun, ba, ez dakit nola definituko benuken, baina sozialdemokrata mugu bat izango litzakela, hor lago esarbait. Eta oso intesgarria da, ba, piskat, ipuin fantastiko bat ematen du lago, zemeagalituzan da, eta zei datzi ipuin bate eo da hori tala, eta la da. Eta bueno, ba, horrela idatzi duzu? Ez, es. bueno, a didaktiko xamarrain dugu, ekonomia piskat batzutan latza izaten du lago. Eta zaiatu izan gara piskat dibulogatibo eiten, mm -hmm. e, uluertzeko erraz izan da dira. eta ondo bidean, ba, ez da, ikutu da berrirako edo. Martxorako edo, ez da, bai, Bueno, ta gaur ez dugu eztiguzualdein <coughs> guzkiliko eta irburuzitze egin gabe, Martin Azpilikueta. Jaure gizar. <laughs> doktor Ibarruz agertzen da nun baiten ere hola, ze latinez garai hartan ingelesa bezalakoa zen eta isengoiti horrekin ezautze zuten Doktor Ibarruz. Ekonomiaren aintzindari badakizuela lenesan dugu, eh, gain gainetik baina Oscar Arantzabalek baliburu bat prestatu du, guri ere sekretupean zeukan era bate, Azpilikueta ekonomiaren aintzindari eta sariaia so duzu aste artean. Juan Zelaia saiaquera saria, Zoriona, kezer baino hori esker gasko berri bai eta eta nola nola zi zinen nola hurbil zinen zen honen ganadozka ba gana, zi zentartzen diren kasualidade baiengatik gu honkinien e, umeekin baldorbara erromandikoa ikustera zalako batean ba azpelikotaren jauregia erakutsi zi duten edoan zeola eta aurrekaldean dauka estatua bat jaioterrian e, bertan bere ba. jaiotetxean, bai barasuain bai nien, bai Eta orduan gainera gero han jartzen du herriak du agintea eta esaldi pixkanaiko, bueno, besanguratsua. Pixka, bai, eh? berak politikoki gero oso ideia orreatua euskalako Europako Herrien Konfederazio batetaz eh pentsatzen eh, ba Katalanak eta Eskoziarrak eta Naparrak eta bueno, ba, horrengo ginela denok Europan eh, lagun moduan. Oso pertsona tipiko izan zen, eh largo eta 13 urte harrapatu zitulako, da garaiaietan oso orraroa zen. Gaur egun normala ba. da. 1500 eta E, bera jaiozen mila lareun da laro eta maagian. Kolon ameriketara iztena izten urte hartan, bera zen. Uh -huh. Eta hil erroman mila gozteun da laro eta zeian. Jende asko kezautzen du teologo eta jurista bezala, baina ekonomiaren atalori oso zen eta hortik bueno, ba, piskatiratu dugu piska ikertzen, ikertzen, ikertzen. Bai, bai, eta horkitu nitsun bai, bai, perla hundiak, ez? Ni uste, pentsamendu ekonomiko modernoan gauza asko hortik zela, gero ere bera piskat bizionari okutxuare baseuken, Felipe Bigarrenen bankarrotak aurriku zizitxulako eta gaur eguneko krisia ikusten duzu eta garai hartako testuak eta ematen du gaurko prensa ekonomiko irakurtzen diseala esau bai, da nola gauza batzuk beh ba, itze egiten den kastelera sarrean daude eta zati batzuk ere latinez baina bueno itze du hori zorrak zorraren gainean e, desorden morala eta ekonomikoa bueno eta, zikloak izaten omen dira zikloen, eta ziklo baita kovatizango zen eta garai hartan zen amerikitatik etorren urrea eta silarra Eta horrek ekarrizun, segulako inflazioa, esprezioet gora zuten guk, betxe bizitzekin bizitzan degunaren antzeko zerbait, espekulazioa, burbuliak, mm -hmm. Eta horren atzean zegon lukurreri, azken batean, gara hiartan Elisa, interesen kontrakoa zen, ikustezulako, bueno, blekuzkan poseola, eta berak ikusten merkataritzak behar zula, ba, askatasun pixka gehiago eta merkatu libereari ero zeamatea. Baina berak oso ikuspehi horrekatu zeukan ekonomia. Gainera, eta... berak esaten nomenzun austaritate gutxiago eta azkunde gehiago, ez? Bai, hau da, estaduak parte hartu behar zun, eta ez utzi merkatuari askatasun osoa, Beraz, eh, gaur egun, ba, ez nola definituko denuken, baina sozialdemokrata mugo bat izango litzakela, zerbait. Eta oso intezgarria da, ba, piskat, ipuin fantastiko bat ematen du lago, zemeagalituzan da, eta ipuin bate heu da hori da. Eta horrela idatzi duzu? Ez, es. bueno, a didaktiko xamarrain dugu, ekonomia piskat bat zutan latza izaten du lago. Eta zaiatu izan gara, piskat, egiten, eiten, mm -hmm. e, uluertzeko erraz izan da dila, eta ondo bidean, ba, ez da, itu da berrirako edo. Martxorako edo Hamaitu da entzun gaia. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beko laukietan. Amaitu da entzumenaren satia.